Dova onome ko ti učini kako dobro. Kome je učinjena kakva usluga, pa on onome ko je učinio tu uslugu, kaže Neka te Allah nagradi dobrim. Zakvalio se na najljepši način. Zikr kojim Allah štiti od Dejjala. Ko nauči na pamet prvih deset ajeta i sure Kehf, bit zaštićen od Dejjala.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 مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَمَرَدَّتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا رأنا علك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا ان جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلواهم ان هم عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أن أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا Iz awal fitye ila alkehfi Od džala se može zaštititi riječima traži pomoć kod Allaha od njegovih smutnji po se svakom teşehhuda na svakom namazu Allahumma inni a'udu bika min azaabil qabr wa min azaabil jehennem wa min fitnatil mahyya wal mamat wa min šerri fitnatil al mesijfa ddžari Allahu moj, utječem se tebi od kaburskih patnji od jehennemskih patnji od iskušenja života i smrti i od zla smutnje mesijih ddžala Dova onome koti kaže Ni uhibuka filla. Darin ta u ina laha. Ahabbaka allazi ahbadtani u cijeme ime voliš. Dova onome koti ponudi svoj imetak. Je dova prilikom vraćanje duga. Barakallahu laka fi ehliku w malik. Neka ti Allah da bereket u porodici i Nagrada za davanje zajma je zahvalnost i vraćanje zajma na vrijeme. Dova i straha od širka. Allahumma inni a'udu bika an uširika bika wa ala a'lam wa astagfiruka lima la a'lam Allahu moj, utječem ti se od pripisivanja druga u onome što znam, a molim te za oprost u onome što ne znam. Šta kaže onaj koji nešto poklanja ili daje sadaku kad neko učini dovu za njega? Dova onome ko ti kaže Barakallahu fīk Kaže se Wa fīk barakallahu A iša radijallahu anha je rekla Resulullah alihi salam je na poklon dobio ovcu I rekao mi je da je podijelim Kad se sluga vratio, pošto ju je podijelio, pitala sam ga Šta su rekli? Sluga je odgovorio Rekli su da vas Allah blagoslovi Hazreti Ajša je odgovorila: Neka inih Allah blagoslovi. Uzratili smo im onim što su i oni nama rekli, a naša nagrada je ostala nama. Dova protiv proricanja. Allahumma la tayra illa tayruk, wala khayra illa khayruk, wala ilaha ghayruk. Allahomoy, samo ti budućnost poznaješ. Nema dobra osim tvog dobra i nema drugog božanstva osim tebe. Dova kad se penje na jahačju životinju ili ulazi u neko prevozno sredstvo. Astagfirullah. Walhamdulillah. Subhanallazi sahhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin. U inna Allah Hvala Allahu, slavljen neka je onaj ko nam je ovo počinio. Mi to sami ne bismo mogli postići. Mi se gospodaru svom vraćamo. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanak Allahumma inni zalamtu nafsi faghfir فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أُمْتِ Hvala Allahu Hvala Allahu Hvala Allahu Allah je najveći Allah je najveći Allah je najveći Slavljen neka si moj Allahu Ja sam učinio nepravdu prema sebi Oprosti mi Samo ti možeš Oprostiti grijehe. Dova za put. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Subhanallazi saffara lana hadza wama kunna lahu muqrinin. Wa inna Allah je najveći. Allah je najveći. Allah je najveći. Hvaljen neka je Onaj kojina mi ovo podčinio mi to sami ne bismo mogli postići mi se gospodaru svom vraćamo allahumma inna neseluka fi safarina hada albirra waltakwa wamin alamali ma tarda allahumma hawwin alayna safarina hada watwi anna fissafar, wal khalifa fi al -ah. Inni shafara, lmanvar, ma Allahumma inni a'udu bika min wa'ta issofar waka abatil manvar wasu il muqalabi fil mali ma wal ahli Allahu moj molim te za dobročinstvo na ovom našem putu za bogobojaznost i za činjenje dijela kojima ćeš ti biti zadovoljan Allahu olakšaj nam ovaj put i skrati nam ga Allahu naš ti si naš prijatelj na putu i čuvar naših porodica Allahu utječemo ti se od poteškoća na putu od ružnih prizora izlavu i metku i porodici kad se vratimo kad se vraća s puta kaže se isto jer se doda povratnici pokajnici i robovi Allahovi Gospodaru svom zahvaljujemo. Dova kad se ulazi u neko naseljeno mjesto. Allahumma Rabba as-samawati as-sab'i wama adlana, wa Rabba al-ardi lis-sab'i wama aqlana, wa Rabba ash-shayatin wama adlana, wa Wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Allahummel. Gospodaru sedam nebesa i onog što prekrivaju. Gospodaru sedam zemalja i onog što one nose. Gospodaru šejtana i njihovih obmana. Gospodaru vjetrova i onog što oni vitlaju. Molim te za dobro u ovom mjestu, za dobro njegovih stanovnika i za dobro onog što je u njemu a utječenti se od zla njegova od zla njegovih stanovnika i od zla onog što je u njemu dova kad se ulazi u pijacu la ilaha illa allah wahdehu la sharika la lehu al hamd yuhyi wa yumit wa huwa la yamut bi yadihi al ala kulli shayin qadir Nema drugog božanstva osim Allaha, jedino koji nema saučesnika. Njemu pripada vlast i hvala, on oživljuje i umrtvjuje, on je živi i ne umire. U njegovoj ruci je svako dobro i on je svemoguć. Dova, ako jača životinja ili prijevozno sredstvo, otkaže poslušnost. Bismillah. U ime Allaha. Dova musafira domaćinu. Estavdi'ukum Allahu alladhi la tadiya'u wadai'ahu. Ostavljam vas na čuvanje Allahu koji ne gubi ono što se kod njega ostavi. Dova domaćina musafiru. Estavdi'u Allahu Allah ti sačuva tvoju vjeru, tvoj emanet i završnice tvojih djela. Zavvedaka Allahu taqva Vagafara zembek Vajessara laka lhajra Haysuma kum Neka ti Allah poveća Bogovo jaznost Oprostiti grijehe i olakšati Činjenje dobra Gdje god bio Tekbir na putu uzbrdo A tesbih na povratku u ravnicu Prenosi se od džabija Radijallahu anhu da je rekao Kad bismo se penjali Donosili bismo tekbir Allahu Akbar. A kad bi se spušтали, donosili bi tesbihe. Subhanallah. Dova putika kojih zora zatekne na putu. Sme'a sami'un bihamdulillahi wa husni bala'ihi alejna. Rabbana sahibna wa afdhil alejna 'a'idan billahi minan mar. Neka čuje ona ko sluša kako mi zahvaljujemo Allahu na njegovim blagodatima. Neka nam učini lijepim neprilike gospodaru naš budi nam saputnik i dobrotom svojom podari nam kod sebe utočište od vatre Dova prilikom dolaska na odredište A'udhu bi krimati Allahi ta'am min šerri ma halakom Utječen se Allahovim savršenim riječima od zla onog što je stvorio zikr prilikom povratka s puta Ibn Omer radijallahu anhu prenosi da je Resulullah alihi selam kad bi se vraćao iz vojnog pohoda ili iz hađa na svakoj uzvisi bi tri tepira Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar a bi rekao La ilaha illa Allahu vahdahu la sharikanak Lehu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Aibun taibun 'abidun li rabbina hamidun. Sadaqa Allahu 'ahdahu wa nasara 'abduhu wa hazama al-ahzab wahdahu. Nema drugog božanstva osim Allaha, jedinog koji nema saučesnika. Njemu pripadaju vlast hvala i on je svemogući. Oni koji se vraćaju, oni koji se kaju i oni koji robujući Allahu zahvaljuju svom gospodaru. Allah je iskren u svom obećanju. On pomaže svog roba i sam poražava saveznike. Povratnici, pokajnici, iskreni robovi, zahvalni gospodar svome ovome. Šta kaže onaj koga zadesi nešto što voli ili ne voli? Rasulullah alihi selam bi, kad mu se desi nešto što bi ga razvedilo, rekao Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatim mus Hvala Allahu s čijom se blagodati upotpunjavaju dobra djela A kad bi se dogodilo nešto što ne voli, rekao bi Alhamdulillahi ala kulli han Hvala Allahu na svakom stanju Rijednost donošenja salavata na poslanika sallallahu alaihi wa sallam poslanik alaihi wa rekao ko donese na jedan salavat Allah uzvišeni donese na njega deset salavata poslanik alaihi wa sallam rekao nemojte činiti moj kabur svjetkovinom donosite salavat namene, mene jer će on stići do mene gdje god se vi nalazili rekao je poslanik alaihi wa sallam škrtica je onaj u čijem se prisustvu ja spomenim a on ne donese salavat na mene širenje selama poslanik ali ih selam rekao nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali a nećete vjerovati dok se međusobno ne zavolite ukazat vam na jednu stvar koja će povećavati ljubav među vama ako je budete činili širite selam među sobom Ammar ibn Jasir radi Allaho anhu je rekao ko sastavi troje upotpunio je svoju vjeru Nepristrasnost prema sebi, širenje selama i trošenje na siromašne. Abdullah ibn Omer radijallahu anhu prenosi Jedan čovjek je pitao poslanika alih i selam je islam najpotpuniji? Resulah alih i selam je odgovorio Onoga koji hranom mnogo časti i naziva selam onome koga zna i onome koga ne zna. Dova kad se čuje Kukurikanje pjetla i revanje magarca. Kad čujete kukurikanje pjetla, molite Allaha da vam da dobro riječima. Inni min Molim Allaha uzvišenog od njegove dobrote, jer horoz vidi meleka. A kad čujete revanje magarca, utječite se Allahu od šeitana riječima. A'udhu billahi minas šeitana rajeem. Utječem se Allahu uzvišenom od prokletog šeitana jer magarac vidi šeitana dova kad se čuje zavijanje psa noću. Kad čujete zavijanje psa i revanje magarca noću utječite se Allahu od toga riječima. Utječem se Allahu uzvišenom jer oni vide ono što vi ne vidite dova kad nekog uvrijedite Allahu moj kojeg god vjernika opsujem učini mu to razlogom da zasluži tvoju blizinu na kijameskom danu šta kaže musliman kad hvali muslimana poslanik alaihi salam je rekao nije zabranjeno da neko od vas hvali svog prijatelja i kaže <tripti> ja ga smatram takvim Allah zna najbolje. Ja Allahu ne garantujem niza koga, ali ga smatram takvim i takvim. Dova između jemenskog ugla i hađeru Esreda. Resulullah Ali Gisalam je, dok bi nalazio između jemenskog ugla i crnog kamena, učio ovu dobu. Rabbana, atina fid dumija hasana, wa fil ahirati hasana, wakina azaban nam. Gospodaru naš daj nam dobro i na dunjavuku i na ahiretu i spasi nas patnje u vatri Dova kad se stoji na Safi i Mervi opisujući vjerovjesnikov Hadž, Džabir radi Allahu anhu je rekao da bi poslanik ali i salam proučio kad bi se približio Safi Inna safa wal Zaista zaista Safa i Merva spadaju u Allahove znakove Sura El Beqara 157. ajet Pa ja počinjem s onim s čime Allah počeo Počeo bi se sa Safom penjući se uznju nju dok ne bi vidio Ki'abu Okrenuo bi se onda prema Kibli Potvrdio Allahovo jedinstvo Donio tekpir i rekao La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir La ilaha illa Allah wahdahu anjaz wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al ahzaba wahdahu Nema drugog božanstva osim Allaha Jedinog koji nema saučesnika Njemu pripada vlast i hvala One svemoćan nema božanstva osim Allaha jedinog on ispunjava svoja ovećanja i pomaže svog roba i sam poražava saveznike poslije toga bi učio razne dove ovo bi rekao tri puta a na mervi bi rekao isto što i na safi dova na dan arefata najbolja je dova na dan arefata a najbolje od onoga što sam ja rekao kao i poslanici prijemene je la ilaha illa allah wahdehu la sharika lehu lmulk wa nema drugog božanstva osim allaha on je jedini i nema saučesnika njemu pripadaju vlast i hvala on je svemoguć šta se uči na muzdelifi Džabir radi Allahu Anhu kaže da je poslanik Alihi jahao devu sve dok ne bi došao na muzdelifu tu bi se ohrenuo prema kibli proučio dovu donio tekbir Allahu akbar tehlil la ilaha illa Allahu vahdahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamdu wa hua ala kulli şeyin qadir i posvjedočio Allahu jedinstvo Allah je najveći nema drugog božanstva osim Allaha jedinog tu bi ostao sve nebi ne bi osvanula zora otišao bi odatle prije izlaska sumca izgovaranje tekbira sa svakim kamenčićem koji se baca na džemre poslanik alaihi salam donosio bi tekbir kad god bi bacio kamenčić i stao okrenujući se prema kibli tu bi digao ruke i proučio dovu Što se tiče džemretul akabe, treće džemre, bacio bi kamenčiće i kod svakog učio tekbir, ali kod njega nije nimalo stajao. Tekbir kad se dođe do ćoška kaabe s hađeru lesvedom. Rasulullah alaihi salam obilazio bi kaabu jašući devu. Kad god bi došao sprem hađeru lesveda, pokazao bi na njega nečin i izgovorio bi tekbir. Allahu akbar. Dova protiv neprijatelja. Allahumma munzil al kitab Sarija al hisab Ehzim il ahzab Allahumma ehzim hum Wazelzil hum Allahum moj Ti koji si objavio knjigu Ti koji brzo obračunavaš Porazi saveznike Allahum moj, Porazi i uzdrma ih Šta kaže onaj Koji se boji nekog naroda Bima Allahu moj, završi s njima čime ti hoćeš. Šta kaže onaj koji se začudi ili razveseli? Kad se neko čudi, uči Subhanallah Slava Allahu Kad se veseli, uči Allahu Akbar Allah je najveći Šta musliman čini kad ga nešto obraduje? Kad bi se Allahu poslanik, ali i salam, nečemu obradovao, požurio bi da učini sežnu uzvišenom Allahu. Šta se kaže i učini kad se osjeti bol u tijelu? Stavi svoju ruku na bolno mjesto i reci Bismillah, Bismillah, Bismillah i sedam puta izgovori A'udhu Billahi wa kudaratihi min šerri ma ajidu wa uhaviru. Utječem se Allahu i njegovoj moći od zla, onoga što me je snašlo i od čega sam naopresu. Šta kaže onaj koji se boji da mu oči koga ne ureknu? Ako osjetite klicu zavisnosti zbog blagodati kojom je darovan drugi brat musliman, zamolite Allahu blagoslov za dotično. Barakallahu lep. Jer urok od očiju u istinu postoji. Vrste dobra i učitivosti. U prvi mrak sakupite svoju djecu, jer se šetani tada rašire, a kad noć odmakne, možete ih pustiti. Zatvarajte vrata bismilom, jer šetan ne otvara vrata zatvorena bismilom. Zavežite mješine za vodu bismilom, poklopite posude bismilom, pa makar bilošta prebacili preko. Na kraju pogasite svjetiljke. Kako se izgovara Talbija na Hadžu ili Umri? Labbaikallohumma labbaik, labbaikallohumma la Odazivam ti se. Allahu moj, odazivam. Ti nemaš saučesnika. Odazivam ti se. Tebi pripada svaka hvala, blagodat i vlast. I ti nemaš saučesnika. Šta kaže onaj ko se uplašio? La ilaha illa Allah. Nema drugog božanstva osim Allaha. Šta kaže postač, kad ga neko grdi? Ja postim, ja postim. Doista sam ja postač. Doista sam ja postač. Šta se kaže prilikom klanja kurbana i općenito prilikom klanja. Bismillah i vallahu akbar Allahumma min ka velak Allahumma taqabbal minni Bismillah Allahu akbar Allahu moj od tebe i tebi Allahu moj, primi od mene. Šta se kaže da bi se odbile šeitanske obmane?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 تاركٍ utječem se Allahovim potpunim riječima čije dobročinstvo ne zaobilazi ni dobroga ni lošega od zla svega što je stvoreno onog što je iz ničega i onog što se umnožilo istoga od zla onog što se spušta sa nebesa i onog što se penje na njih od zla onog što se posije u zemlju I ono što izađe iz toga. Od zla smutnji u noći i danu. I od svakog putnika koji zakuca na vrata. Osim onog koji na vrata zakuca s dobrom namirom. O milostivi. Istigfar. I teuba. Resulullah a.s.m. je rekao. Tako mi Allaha, ja tražim oprost i pokajem se Allahu. Astagfirullahu wa atubu ilaih više od 70 puta dnevno Resulullah alejselami rekao ljudi pokajite se Allahu ja se ja pokajem dnevno 100 puta Resulullah alejselami rekao ko kaže astaghfirullaha l'azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa molim Allaha pored kojeg nema drugog božanstva On je vječni, da mi oprosti i kajem mu se. Allah će mu oprostiti, pa čak ako pobigne sbojnu polja. Resulullah alihissalam je rekao, Rob je najbliži svome gospodaru u posljednjoj treći noći. Pa ako možeš, spominji Allaha u to doba. Resulullah alihissalam je rekao, Najbliži ste Allahu dok ste na seđdi, pa učite tada što više dova, do El-Agr kalmusni je rekao Zaista je Resulullah a.s. rekao Doista srce mi ponekad natkrije sehva pa ja zatražim od Allaha oprost Astagfirullah Stotinu puta dnevno neke vrijednosti zikra tespiha tahmida tahlila i takbira Subhanallah valhamdulillah vala wa ilaha illallah valahu akbar Abu radi Allahu anhu prenosi da je Resulullah alejhiselam rekao Ko kaže la ilaha illa Allah wahdehu la shareeka lehul mulk wa lehul hamdu wa huwa ala nema drugog božanstva osim Allaha on je jedini i nema saučesnika njemu pripada je vlast i hvala i on je sve svemoguć dnevno 100 puta To je ravno vrijednosti otkupa deset robova. Upisujemo se 100 dobrih dijela, a otpada od njega stotinu grijeha. On je zaštićen od šeitana taj dan dok se ne smrkne i niko neće uraditi ništa vrijednije osim onoga ko to kaže više puta. Resulullah a.s.v. rekao, ko kaže Subhanallah wa bihamde, slava Allahu i hvala mu, sto puta dnevno. Čisti se od grijeha pa kad bi ih imao onoliko koliko ima pjene na površini mora. Ebu Hureyre radi Allahu anhu prenosi da Resulullah alihi salam rekao ko kaže ujutro i na večer Slava Allahu i hvala mu sto puta niko neće doći na sudni dan s nečim vrijednijim od toga osim onoga ko je to rekao isto toliko puta ili više od toga. Rasulullah, alejsalam, rekao: Ko kaže: La ilahe illallah wahdahu la sharika leh. Lehul mulk wa lehul hamd wa huwa ala Nema drugog božanstva osim Allaha. On je jedini i nema saučesnika. Njemu pripadaju vlast i hvala i on je sve moguć 10 puta. Ima nagradu kao onaj koji oslobodio četiri osobe koje pripadaju potomstvu Ismaila, a.s. Ebu Hureyj radijallahu anhu prenosi da je Rasulullah, a.s. rekao Dvije riječi su lahke na jeziku, teške na vagi, a drage dragi milostivo. Wa bihamdeh, Slava i hvala Allahu. Slava uzvišenom. Allah. Abu radi Allahu anhu prenosi da je Resulullah alejhi selam rekao: Da kažem Subhanallahu walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu ekber. Slava i hvala Allahu. Nema drugog božanstva osim Allaha. Allah je najveći. Meni je draže od svega što sum se obasjava. Sad radi Allahu anhu je rekao: Bili smo kod Resulullah a.s. pa je on rekao ima li neko ovije ko ne može da zaradi hiljadu dobrih dijela svaki dan? Neko od prisutnih upita. Kako da neko zaradi hiljadu dobrih dijela? Resulullah a.s. odgovori. Ko kaže sto puta subhanallah, upisaće mu se hiljadu dobrih dijela ili će mu se izbrisati hiljadu grijeha. Džabir radijallahu anahu prenosi da je Resulullah alihissalam rekao. Ko kaže Slava i hvala uzvišenom Allahu bit mu zasađena palma u džennetu. Od Abdullaha ibn Kajsa prenosi se da je Resulullah alihissalam rekao Hoćeš li da ti ukažem na jednu od džennetskih riznica? Da, Allahu poslaniće, odgovorio Abdullaha reči La haula wala kuvvete illa billah neema snagini moči osin s Allahom Rasulullah alejhi selam je rekao Allahu su najdraže 4 reči Subhanallahu walhamdulillah wala ilaha illa Allahu wallahu ekber Slava Allahu hvala Allahu neema božanstvo osin Allaha Allah je najveći Nije važno kojim redom A svojoj djeci nemojte nadjevati grdna imena Jesar, Rebah, Neđih, niti Efleh Nego ćeš kazati Je on tu? A ako ne bude, reći će Nije Saad ibn Vekas radi Allaho anhu je rekao Došao je jedan beduin poslaniku Ali ih i selam i upitao ga Podući me šta da govorim Reci La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu Allahu akbaru kabira walhamdulillah katira subhanallahi rabbil alamin la hawla wala quwata illa billahi alaziz alhakim Nema dogoj božanstva osim Allaha on je jedini i nema saučesnika Allah je od velikih najveći. Mnogobrojna hvala Allahu. Slava Allahu, gospodaru svjetova. Nema snage ni moći osim suzvišenim mudrim Allahom. Beduin reče. To je sve za Allaha, a šta je za mene? Reci. Allahumma hulli, varhamni, vahdini, Varzukni Allahu moj Oprosti mi Smiluj mi se Uputi me I obskrbi me Tarik El Ešđe je rekao Ljude koji bi tek primili Islam Poslanik Alihi Selam bi prvo Podučio namazu A zatim bi im naredio Da se moli Allahu ovim riječima Allahuma fulni Varhamni Vahdini Allahu moj, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me, sačuvaj me i obskrbi me. Dobra i trajna dijela su izgovarati. Subhanallah, velhamdulillah, vela ilaha illallah, velallahu akbar, vela hawla vela kuvata illa billah. Slava i hvala Allahu. Nema drugog božanstva osim Allaha. Allah je najveći. Nema snage ni moći osim s Allahom. Kako je Resulullah alihi selam činio zikr i tespih? Abdullah ibn Amr radi Allahu Anhu je rekao Vidio sam poslanika alihi selam kako tespih čini prstima desne ruke. Neka su Allahov salavat, selam i blagoslov na virovjesnika Muhammeda, njegov čas i porod i svijas habe. Amin. Amin.